Mendialdeam mala zeam, mala zeam Da, mendialdea martzan izeneko atala hastear dago eta goazen zen lehenik eta behin jakitera senttsuudi joan den asteko igarkizuen erantzun zuzenak. Maiderrek honako hau kontatu kontatuziggunen. Beti dago zutik eta ez daki biltzen hiru begi ditu autoak giratzen. Gorri, berde, hori, ZUK ASMATU HORI Gorri, berde hori, ZUK ASMATU HORI HAU pista GALANTA ASMATU duzue, Ba, hemen txedu zue, erantzun zuzena ASMATU duzue, Errastazenagu, semaforo zela, bai Eta guazen, bigarren igarkizunarekin Mikel Larrartek proposatu ziguna. Kaixo, ni Mikel naiz eta gaur nire igarkizuna kontatuko dizuet Norbaitzuk basamortuko ontsia deitu didate. Ondarrezko itxaso nabilurik gabe. Bizkarrean konkorbi banitu, gamelun itxateke. Zer naiz? Dromedarioa da noski baiet eta... Orain guasen horrengo igarkizunarekin, naiaren eskutik. Adi? Nor direla eta nor dira? Bi lagun dira, dantzariak biak, beti kompaz berdinean eta beti elkarri begira. Pista bat zalantzetan dagoenarentzat, eskulanak egiteko erabili dezakegu. Eta pista hori eman zegoen aurreko programetan, beraz, entxun baduzue, seguro hau asmatu zuela. Baina, badaz padre, erantxun zuzena eman godi zuegu. Hon amen, erantxun entzuzena. Beno, hau, oh, errazazen, guraiseak, noski, seguro, asmatu duzuela. Eta guazen, gaurko igarkizun berriekin. Lenik, eta behin, zabi de Carlosena. Bi ama eta bi alaba. Ongi zenbatuz gero ez dirala hau. Nortzuk dira? Berri zentxungo dugu. Bi ama eta bi alaba. Ongi zenbatuz gero ez dira lau. Nortzuk dira? Urrengo proposamena, Zabizo Roza Balena. Guazan entzutela. Herria da, baina ez du etzerik. Izen ugariaren iragarkiak daude, baina ez dute erantzungo gure deirik. Pista. Leku izia da. Hau ere, berriro entzuko dugu. Herria da, Baina ez du etxerik. Izen ugariaren iragarkiak daude. Baina ez dute erantzungo gure deirik. Pista. Leku izia da. Eta gaurko azken proposamena jerairen eskutik. Guazen entxutera jerairen igartizuna. Aita handiaren zene alabak amabia nahi arreba. Egutegian gauzkazu... Udan, naiz, neguan udazken, naiz, uda Zore berrien. Zore aurrean. Igarkizu hau ere berri ontsun gu. Aita, handiaren zeme alabak amabia nahi arreba. Egutegian gauzkazu udan, naiz, neguan udazken, Naiz uda da berdian, zore berdian Eta honekin bukatuko dugu e, mendialdea martsan izeneko atal hau, eta dakizuenez ez hurrengo azte azkenean, igarkizun gehiago izango duzue atal honetan. Eta bide batez, agur, esango dizuegu, Leio desde la ventanatik, Tik, eh urrengo aste azkenera arte. Dakizuetenez besbezala, bihar entzun deske berriro hemen Berrioztarratiaren sintoniaan FM-ko 100.8an e edo infogastegune.blogspot.comen. Ordu arte, agur, aguragor eta izan hitzo